Поки полковник розглядав старого космонавта, який автономно плив у просторі, той несподівано вихопив із руки полковника писанку і ударив полковника ногою. Удар, звісно, був слабкий, жодного болю, але образливо стало полковнику. Пальці його стиснулися в кулак. Він уже подумки дотягнувся правою рукою до скафандра, але тут знову якесь наукове пояснення виникло в нього в голові. А раптом, подумав полковник, він не вдарив мене, а просто відштовхнув, щоб продовжити свій рух. Адже тут немає тяжіння. І нібито на доказ цього він побачив на обличчі старого космонавта, який повільно відпливав усмішку вдячності. «І підніс над оскафандреною головою старий писанку, і підніс, і помахав нею. Напевно, його яйце», – подумав полковник. Але все одно боролися в його свідомості образа за цього космонавта і бажання пробачити і пояснити його вчинок. «Поки Гуля розв'язувала мене, я пояснив Петру, яким чином і куди попрямував бадьорий дух нашого адидасівця». Петра Гуля розв'язала останнім, і він митті схопив свою мотузку і кинувся до полковника Тараненка, який лежав біля розкладного стільчика з усмішкою на обличчі. «Я тобі зараз покажу, як зі своїм народом воювати», – вигукнув він. А полковнику в цей час усе було глибоко фіолетово. Його тіло лежало мертвим тягарем на теплому піску. Воно було всього лише запорукою його майбутнього повернення на землю. «Не поспішай!» – я намагався зупинити Петра, але він уже перевернув тіло полковника на живіт і гарячковими рухами зв'язував на спині Тараненка його мляві зап'ястки. Потім, коли вже охолов, спокійно стягнув мотузкою кісточки на ногах, сівся на піску, як мисливець біля переможеного звіра, і закорив свою люльку. Галя схвильовано подивилася на нього. Я прочитав у її очах любов до цього сухорлявого, різкуватого парубка. Я навіть не знав, які у них стосунки, хто вони – чоловік і дружина, чи просто соратники, як Леніни Крупська. Але в будь-якому разі вони пасували одне одному. Вони були більше, ніж одної крові. Потім я подивився на гулю, яка клопотала біля багаття. На гулі була зелена сорочка-сукня, Її темнокаштанове волосся напівпрозорою ширмишкою затуляло частину обличчя. Мені до цього часу не вірилося, що вона і я є тим ми, яке називається родиною. Так, вона називала себе моєю дружиною. Але в нас іще не було стосунків, які, наче якийсь клей-момент, роблять людей невіддільними одне від одного». «У нас, чи принаймні в мене, емоції та почуття були ще не вибудовані, дотепер цілком не усвідомлені. Що було в неї до мене, я ще не знав. Її характер залишався для мене загадкою. Суміш невидимої сталі і зовнішньої покірності. Таку суміш, якби я не зустрів гулю, навіть уявити собі не міг би в одній людині. Треба ладнатися в путь». Спокійно промовив Петро по п'ятихвилинній мовчанці. Він кинув ще один погляд на тіло полковника і звівся на ноги. «Іду погляну, що там у нього», – на ходу промовив він, прямуючи до речей Тараненка. Багаття вже потріскувало. Над ним висів на тринозі казанок, біля якого сиділа гуля. «Я сидів на підстилці, міркуючи про відлетілого полковника». Я не розумів, куди тепер рухатися. Заздалегідь обрана ціль раптом стала небезпечною. Але відмовитися від неї здавалося неможливим. Залишалося тільки досягнути цієї мети і потім спробувати пірнути в темряву, вийти з гри. Довге життя краще за посмертну славу. «Аго, ти поглянь, що я в нього знайшов!» До мене підійшов Петро. Простягнув розгорнуту схему Новопетрівського укріплення. Схема зроблена ту, що була старою, але не стародавньою. У нижньому правому кутку я розгледів підпис того, хто її складав, і дату – 1956 рік. «Ти сюди подивись!» Петро тиснув пальцем у чорне коло, біля якого дрібними чорними літерками було написано «Розташування старої криниці». «То що, він усе знав?» Здивувався я. Нічого він не знав, відрубав Петро. Мапу мав, а де шукати не знав. Бо в іншому разі на біса б ми йому здалися. У моїй перегріті казахським сонцем голові все поступово стало на свої місця. Зрозумів я, що в активі було все необхідне для знаходження скарбу, захованого у піску. Була навіть лопата». Тож спільна українсько-російська-казахська подорож просувалася до своєї заключної стадії, після чого можна було привітати Петра і Галю, а може й полковника Тараненка зі знайденням реліквії і нарешті залишитися на одинці з Гулою. Так, мета моєї мандрівки зазнала неабияких змін. Тепер мені хотілося одного – залишитися вдвох із Гулою і вже потім вирішувати, що нам робити». Куди йти чи їхати? Моє майбутнє тепер проглядалося з нового, несподіваного боку. І з авантюрного воно перетворилося на романтичне, романтична подорож на двох. Здається, є такий приз у телепрограмі Любові з першого погляду. Я отримав цей приз, не беручи в ній участі. Тепер, щоб залишитися вдвох із Гулею, треба було позбутися супутників, чия присутність тільки заважала авантюрній мандрівці перетворитися на романтичну. А для цього зоставалося хіба знайти те, що закопав у піску великий поет, і помахати на прощання тим, хто повезе знахідку на далеку чорноземну батьківщину. Гуля налила всім чаю і роздала свірні кульки. Галя віддала свою кульку Петру, а від нього з глузливою посмішкою отримала батончик снікерс. Петро знову кинув погляд на відлетілого Тараненка. Тільки по довгому втомленому погляді на полоненого полковника він відсорбнув зеленого чаю і кинув до рота маленьку жовтувату сирну кульку. Він так легко і по-свійському це зробив, що на мить здався мені найсправжнісіньким казахом. «Ще трошки, і ми всі тут казахами станемо», – подумав я. «І всі міжнаціональні підозри зникнуть самі собою. Розчиняться у зеленому чаї разом із сирними кульками. Розкатаються по язику до стану слини». Галя несподівано простягнула половинку снікерса гулі, а та взяла, відразу поклала весь шматочок до рота і запила чаєм. Мені згадалися мої нещодавні роздуми про різні способи досягнення міжнаціональної злагоди. Тепер у перелік дій та предметів, які викорінюють взаємну недовіру, я міг додати і батончик, і снікерс. «То що?» – Петро подивився на мене. «Час рушати?» «Цю свиню тут залишимо!» – він кивнув на полковника.